La segona edició de l'Agrofira Ecològica i Artesana de Tiana s'ha tancat aquest diumenge amb una valoració positiva per part dels comerciants. Tot i que el temps no ha acompanyat i no ha afavorit una gran afluència de públic, des de l'Associació de Comerciants i Serveis de la Vila han afirmat que és important fer aquest tipus d'iniciatives per posar en valor un model econòmic i alimentari alternatiu basat en una economia local amb productes ecològics i naturals que permeten incidir en una millora de la salut. La presidenta de l'ACIS, Esperança Casas, ho ha valorat. L'experiència comercial, de cara al carrer i de cara al públic obert és sempre molt positiva. Això esperem que vagi creixent, que vagi creixent en una mida regulada, que es pugui posar damunt d'aquest parc una oferta molt variada perquè el comerç local no se'n senti i el que el consumidor que pot arribar aquí pugui veure un gran ventall de possibilitats. Al parc del camp de futbol vell s'hi ha plegat una desena d'expositors de comerços del poble i també de la resta de la comarca del Maresme. A les parades s'hi ha pogut veure productes com formatges, tot tipus d'hortalisses, plantes o el fruit típic d'aquesta època, els bolets. Sentim dos dels comerciants presents a l'agrofira, el sindicat i que viures a Nita, que han celebrat l'organització d'aquest acte com un instrument de promoció i difusió dels seus productes. Bé, perquè funciona perquè aquí al poble hi ha hagut molta gent que s'hi està implicant i, clar, li ha de donar moviment perquè es va llogui i la gent ens el compri, perquè no vagin a comprar altres coses. Durant tot l'any ja podran comprar coses de fora, no? Però quan hi és del poble, és del poble. La gent s'interessa, però bueno, ja, ja estem posats i ja ho sap la gent, els productes que tenim, i bé. Tot, productes ecològics, productes artesans, eh, formatges, bolets, que és el temps dels bolets, i després han fet per un tastet de botifarra amb bolets. L'agrofira ecològica i artesana està en l'acte que ha posat punt i final a la Setmana Gastronòmica de la Cuina de Tardó i del Bolet de Tiana, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament i l'Assist amb la col·laboració dels allers tianencs. El primer tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica, Jordi Gost, ha celebrat l'alta participació i resposta de la població a les activitats programades i ha reivindicat la importància de dur a terme iniciatives de promoció econòmica en el context actual. La veritat és que és una iniciativa molt, molt interessant i una miqueta amb la línia del que, de la intenció que tenim doncs, de fer algun aconteixement d'aquestes característiques unint el que són doncs, activitats, emprenedories econòmiques a, a la nostra vila, almenys doncs, un cop per, per estació. No? I per tant aquesta doncs, seria l'activitat la, primordial de, de cara a la tardor. Aquest cap de setmana, cellers com Altalella o Joaquim Batlle també han obert les seves portes per oferir visites guiades, i és que els vins de la nostra vila han estat molt presents en la celebració de la Setmana del Bolet, amb la seva participació als menús dels diversos restaurants tianencs. Tot i així, els productors locals han afirmat que cal una continuïtat en aquest sentit i que els vins de la denominació d'origen Alella siguin tractats com a preferents als comerços del poble. Així ho afirmat Joaquim Valla. No ens creiem que tenim un producte de molta qualitat i això s'ha de reivindicar, i que... Cada dia hem de cridar més. Hi han ajuntaments que s'ho creuen moltíssim i n'hi ha que els hi falta que s'ho cregui. El mateix que els restaurants. No? que El restaurant s'ha de creure que tenim un producte de molta qualitat, que no és un vi del menú, això ho tenim clar, però tenim molta qualitat i l'han de tindre tots els restaurants, tots, i totes les botigues especialitzades, les petites, les grosses, tothom ha de tindre el vidalella, que, que per això estem lluitant. Aprofitant la celebració de l'agrofira, aquest diumenge s'han organitzat tallers infantils sobre producció de llavors ecològiques i també s'ha realitzat un concurs de votació popular de paneres de productes de temporada de pagesos i hortelans dels horts municipals. Escolta les notícies a l'emissora municipal, escolta't a Radio Tiana.